Він виступив приблизно так. «Ось, бач, ми на поета переносимо відповідальність, а поет, я вам скажу, людина безвідповідальна за природою власної діяльності. Відповідальними є редактори і видавці, з них і належить питати». «Не можна ці слова назвати підбадьорливими, та все ж вони захистили мене від розправи. Догану отримав Володимир Підпалий». «Укрик в торг» після цієї наради одразу ж зробив висновки. «Хоч книга «Всесвіту тобі» офіційно і не заборонена, Петро Юхимович на це не погодився, але про всяк випадок треба зняти її з продажу. Кращої реклами годі було й придумати. Тираж блискавично розійшовся з-під поли, а вірш «Мати» на додачу ще й пішов у сам видав. Мені й досі при нагоді його читають на пам'ять «Тепер не немолоді люди». На той час мене ще не викликали в КДБ і не приходили до мене з обшуками. Часом я не знаходив якихось паперів у моєму архіві, але ж пояснював це іншими причинами. Слова Марії Семенівни і тон, яким вона їх проказала, на який час повернули мої думки в цей бік. Я зрозумів, що маю невідчіпних опікунів і нічого дивного, якщо вони застерігають відому художницю та її старих батьків. «І ви не боїтеся мати справу з Миколою Руденком? Дивіться, це обернеться проти самих вас. Жорстоко обернеться. За ним давно вже тюрма, бо психушка плаче. Якщо себе не жалієте, хоч дитину пожалійте». І все ж Ася не поспішала вивезти з дачі малу виставку художнього скла, котра перетворила мій будинок на прекрасний куток мистецтва. То були авторські праці «Зельдич», яким не можна скласти ціни». А на почесному місці стояла дивовижної краси ваза, котрою ілюстровано Том Уре. Майже всі, хто жив у Кончі Озерній, письменники та їхні родини, відвідали мою хату. Асю видівну прийняли до горту. Нас вітав її вчитель, народний художник СРСР Григор'єв, колишній ректор Київського художнього інституту, академік. Він купив будинок Семена Скляренка після його смерті, дружив із Минком, отже й зі мною. «Ася нерідко приїздила до мене. Ми блукали лісовими і воговими дорогами. Я відчував, що далеко їй не байдужий. У нас є всі підстави створити добру сім'ю». Зненацька вона замикалася, ставала мовчазною, на очах з'являлися сльози. «Чого ти, Асю? Що сталося?» «Мені треба їхати», – раптом квапилася вона, мовби чинила щось недозволене і намагалася якомога швидше виправити помилку». Влітку 1969 року Ася приїхала в Кончу Озерну на таксі. Забрала всі свої речі, авторські праці та заявила, що про наш шлюб не може бути й мови. Вона до мене більше не приїде і просить мене більше її не турбувати. З і поїхала. Я вже встиг прирости серцем до Оленки, адже давно мріяв про дівчинку, а Бог посилав мені хлопців. Не послухався, і раз, і вдруге приїхав на квартиру Асі Давидівни. Але щоразу на дзвоник виходила Марія Семенівна, і, забачивши мене, поспіхом зачиняла двері. Я знову опинився на дні степового колодязь. Моторошна самотність так мене гнітила, що я почав боятися, не приведи Господи справді з божеволію. Рятували діти. Вони мали власне життя, і мемоволі втягували і мене в нього. Олегові ось, ось мало виповнитися 18. Він уже якось іще до мого розлучення з його матір'ю повернувся додому з червоною від добрячого ляпаса з Євгенія звернула мою увагу на цю окрасу. Порадившись, ми вирішили не показувати синові, що зрозуміли, хто його нагородив нею. Олег уже доволі поважно зустрічався з вогневолосою Світланою, далекою родичкою Менків. Подружя Менків. Давало притулок усім, хто до них приїздив Отож і Світлана мала свій закамарок у будинку мого доброго сусіда Будинку, що був копією мого власного, лише без додаткової кімнати за кухнею Любов Софронівна, дружина Василя Менка, мала своє хобі Брала на себе роль свахи і надзвичайно раділа, якщо їй вдавалося когось послюбити. Вона багато уваги приділяла Асі А коли та мене покинула, почала натякати на якусь Адамівну Загадково Адамівна буцімто мене побачила, і нібито їй я сподобався. Добре знаючи характер Софронівни, я не надавав значення цій балаканині. Значно більше мене непокоїло те, що Софронівна втягнула у свою орбіту мого Олега. Намагалася спарувати його зі Світланою. Власне, я нічого не мав проти Світлани, але не хотів, аби син вступив у передчасний шлюб.